У ділянці грудних залоз, верхніх кінцівок, на гомілках, що могли утворитися від дії 30-35 ударів тупим твердим предметом, а також подряпини і набряки слізової оболонки прямої кишки в результаті маніпуляції твердим розпеченим пристроєм. На шиї виявлено трангуляційну борозну, яка свідчить про стиснення шиї, очевидно взятої з місця події вірьовкою з настанням стану асфіксії. Асфіксія – це ядуха. Що ж до того, як орудували ці негідники розжареною паяльною лампою, то я про це особливо розводитися не буду, оберігаючи нерви читачів. Оскільки Антонова якийсь час перебувала на грані життя і смерті, вона сама не могла нічого сказати. Скільки була в тому стані, коли на світі нічого не існує, крім болю, їй також невідомо. Познайомившись з багатьма кримінальними справами про рекетирів, я багато думав про те, чому так незмінно тут присутня жорстокість, ступінь якої раніше взагалі був невідомий у нашій злочинності. Жертви шантажу душать до півсмерті, топлять у ваннах, вішають за ноги і припалюють нагрівальними приладами. На їх очах піддають нелюдському катуванню батьків, дружин і навіть малолітніх дітей. Але це все... Не тільки для того, щоб заволодіти чужим добром. Це все не що інше, як прояв корпоративної злодійської солідарності. Тероризувати населення настільки, щоб страх перед рекетирами випереджав їх появу. Знахідка у водосховищі Свого часу Київський міський суд розглядав справу якогось Ткачова, котрий посилено промишляв рекетом. Якось він із своїми публічниками викрав людину, опустив її у підвал, куди провели телефон. По черзі спускались через люк, били свою жертву, до втрати свідомості кололи і підпалювали її. А через певні інтервали часу вони дзвонили у підвал, по телефону, чи готовий нещасний в'язень віддати гроші. Якщо він відмовлявся, усе починалося знову. Коли Антонова прийшла до пам'яті, то в квартирі вже не було ні її мучителів, ні всього того, що можна було звідси винести. Міліція, яка прибула, переконалась, що рекетири не залишили ані якихось слідів, ні відбитків пальців, ні недопалків, ні якихось інших випадково упущених предметів, які, звичайно, знаходять на місці злочину. А це не штовхало на думку – Діяли професіонали високого класу. Через якийсь час учень 4-го Б-класу школи номер 1 Володя Симоненко, допитаний у присутності педагога-слідчим прокуратури Мар'їнського району Донецької області, розповів, проходячи з двома однокласниками берегом Кураківського водосховища, де вони збиралися половити раків, він звернув увагу на предмет, що плавав у воді. Мені відразу здалося, що це чи то манекен, чи то риба-товстолобик. А коли підійшли ближче, то переконались, що це людське тіло. Утоплений лежав поблизу крижини обличчям донизу. На ньому не було ніякого одягу, лише кросовки на ногах. Після цього ми побігли з міліцію, де все розповіли. За висновками експертизи, бура пляма на потилиці загиблого, можливо, була результатом удару твердим тупим предметом. Написано «Можливо», бо експертизи завжди обережні в оцінках. Так само із застереженнями було висловлено припущення, що сладкі сліди на шиї можуть свідчити про діткнення вірьовки. Хоча ні в кого із кримінального розшуку не було сумнівів, у тому, що невідомого спочатку оглушили, а потім затягли зашморг на шиї і вкинули у воду. Причому, Ніяких слідів, які б свідчили про спробу загиблого захищатися, не знайшли. Очевидно, до останньої миті він ні про що не підозрював і перебував у товаристві знайомих йому людей, бо незнайомому непомітно підійти ззаду, щоб завдати удару, навряд чи вдалося б. Вивчаючи зв'язки убитого, а ним був якийсь панков, вийшли на завідуючого магазином номер 30 «Донецька» Балицького. Чоловік цей довіри не викликав, хоча начебто і сам був потерпілим. Його магазин недавно пограбували. Перепилявши ножівкою скобу навісного замка, злодії винесли звідтіля товарів на велику суму. Співучасть Балицького у злочині доведено не була. Не вдалося довести і його причетність до вбивства Панкова, хоча підозри щодо нього з'явились. Як і у випадку з Антоновою, тут також не було ніяких слідів, і так само пішла у хід мотузка, та мало які збіги трапляються. Тим часом кількість загадкових пригод у Донецьку збільшувалась, і всі вони були характерні тим, що злочинці не залишали слідів. Банда і її закони. Ще зовсім недавно в усіх слідчих матеріалах слово «банда» писати не наважувалось. Писали злочинне угруповання. Більше того, у ті часи саме поняття шантажу, навіть при обтяжуючих обставинах, не належало за законом до числа тяжких злочинів. Самі ж потерпілі, якщо вони тільки залишалися живими, не кажучи вже про свідків.